Das sind die aktuellen Themen für Nienburg und den Landkreis. Schulobsprogramm für das Schuljahr 2016/2017. Bewerbung für die Filmklappe und Eisstrup verliert erstes Relegationsspiel. Radiomittelweser, Lokalnachrichten für Nienburg und den Landkreis. Im Studio für Sie ist Philipp Moritz. Am Dienstag wurde in Hannover das Schulobstprogramm für das Schuljahr 2016-2017 bekannt gegeben. Für die Schülerinnen und Schüler von 14 Schulen im Landkreis Nienburg beginnt der Unterricht nach den Sommerferien wieder mit frischem Obst. Der heimische SPD-Landtagsabgeordnete Grant-Henrik Tonne freut sich, dass die niedersächsischen Schulen stark auf regionale Produkte setzen und die Chance nutzen, gemeinsam mit den niedersächsischen Bauern für mehr heimisches Obst und Gemüse in Niedersachsens Klassenzimmern zu sorgen. Auch in diesem Jahr können sich Kinder und Jugendliche mit einem selbstgedrehten Kurzfilm für die Filmklappe bewerben. Die Medienzentren Nienburg und Diepholz bieten diesen Wettbewerb seit acht Jahren an. Neben Sachpreisen gibt es in den verschiedenen Kategorien, die sich nach den Jahrgangsstufen richten, Geldpreise zu gewinnen. Im letzten Jahr wurden 28 Beiträge eingereicht, weiß Dieter Labode vom Kreismedienzentrum Nienburg. Erfreulicherweise 18 aus dem Landkreis Nienburg und 10 aus dem Landkreis Diepholz. Das ist natürlich steigerungsfähig. Wir freuen uns über jeden weiteren, jeden zusätzlichen, Beitrag der kommt, denn die Medienerziehung in den Schulen ist wichtig und dieses Thema wollen wir fördern. Die Feuerwehr ist gestern Mittag zu einem Einsatz in die Henrietenstraße in Ninbeck gerufen worden. Ein Transformator hatte einen Kurzschluss bekommen und zwischenzeitlich einen Stromausfall verursacht. Das betroffene Gebäude war verraucht und wurde durch die Feuerwehr belüftet. Parallel dazu ist der Brandschutz sichergestellt worden. Nachdem klar war, dass kein Brandgeschehen vorlag, wurde die Anlage an den Stromversorger übergeben. Willkommen zum Sport mit Philipp Kessler. Der TSV Eistrup verliert das erste Relegationsspiel zur Bezirksliga gegen den Wellendorfer TV mit 1 2. Trotz einer deutlichen Leistungssteigerung zum vergangenen Sonntag scheitert die Elf aus dem Nordkreis an der eigenen Chancenverwertung, war die bessere Mannschaft. Ohne Tore ging es in die Pause direkt nach Wiederanpfiff, aber Stemmelndorf die Eistruppe auf dem falschen Fuß und ging mit einem schnellen Doppelpack mit 2:0 in Führung. Die Mannschaft von Trainer Thorsten Klein schien noch nicht anwesend. wir haben es extra noch mal angesprochen, dass wir in den ersten zehn Minuten noch mal hellwach sind und, und dann ist es Christian Doppelschlag und alles ist vorbei. Also das ist echt deprimierend. Ja, ich denke Torchancen hatten wir genug, ne? Es hätte sicherlich zur Halbzeit auch schon 3:0 für uns stehen können. Meldunov hatte zwei, beide drin. Ich bin trotzdem stolz drauf, weil wir haben, ich denke es waren viele Zuschauer da und ich glaube, es kann sich keiner vorwerfen oder kann keiner sagen, dass als ob nicht, nicht guten Fußball gespielt, hat. das haben wir heute, was leider mit dem unglücklichen Ausgang Die Chancen auf den Aufstieg sehen somit alles andere als rosig aus. Nun geht es am Samstag zum Bezirksligisten TV Neuenkirchen. Dort benötigt der TSV einen möglichst hohen Sieg. Anstoß ist dort um 16 Uhr. Soweit das Neueste aus unserer Lokalredaktion.